Track 13 bis 15. Lassen Sie uns beginnen. Wenn wir uns die Folie 1 anschauen und auf den Verlauf der Kurve achten, was sehen wir da? Die Kurve steigt über einen längeren Zeitraum nur sehr langsam an, dann aber plötzlich geht es ganz steil nach oben. Also, Wissen entwickelt sich kontinuierlich. Motivation natürlich vorausgesetzt. Und motiviert sind sie ja sicherlich alle, sonst wären sie nicht hier. Allerdings geht es am Anfang ganz langsam. Das Wissen schleicht sich sozusagen in unser Gehirn. Dann aber, ab einer gewissen Menge, geht die Entwicklung exponentiell, also ganz steil nach oben.